Розділ 17 Оголошую конкурс завершеним Він кладе мікрофон, спускається з платформи ззаду і йде навпростець додому Його мама вдома, бо не змогла знайти няньку для жиропиної сестрички, два роки їй І коли він заходить, весь у регаках і патьоках від пирогів, а спереду у слинявчику вона питає «Деві, ти виграв?» Але він, сука, ні слова їй не каже. Просто йде нагору до себе, замикає двері і лягає на ліжко. Я допив останній ковток коли з крисової пляшки і закинув її в ліс. Ага, круто, а що було далі? – нетерпеливився Теді. Я не знаю. Як це ти не знаєш? – не повірив Теді. А так, це кінець. Коли ти не знаєш, що буде далі, це кінець. «Що?» – заволав Верн. Помітно було, що він засмутився так, наче його щойно намахали на ярмарку в під час гри в бінго на гроші. «На що нам ти, щасливе лайно? Як усе розрулилося?» «Ти мусиш використати свою уяву», – терпляче сказав йому Крис. «Ніфіга!» – сердито відрізав Верн. «Це хай він свою використає! Він вигадав цю чортову історію!» «Ага, що з тим дуриком сталося?» – не вгавав Теді. «Ну, Гуарді, ну, розкажи!» «Я думаю, його батько був на пироговому конкурсі, а коли прийшов додому, не лишив на жиропі живого місця». «Ага, точно!» – кивнув Крис. «Саме це і сталося зубдаю!» «А ще я, – сказав я, – діти й далі дражнили його жиропою, та ще й ригачкою докупи обзивати почали». «Хрінове закінчення!» – сумовито промовив Теді. Тому я й не хотів його розказувати. «Ти міг би зробити так, щоб він застрелив свого батю, утік із дому і приєднався до техаських рейнджерів», – запропонував Тедді. «Як тобі таке?» Ми з Крисом перезирнулися. Крис ледве помітно здвигнув плечем. «Може і так», – сказав я. «О, Горді, а про Ледіо в тебе щось новеньке є?» «Зараз ні, може потім щось напишеться». Я не хотів засмучувати Тедді, але й перевіряти, що там робиться в Ледіо, особливого бажання не мав. Шкода, що тебе ця історія не зачепила. Ні, вона хороша, заперечив Тедді. Аж до самого кінця хороша була. Усе це ригання таке крутецьке. Ага, круто було, така гедота, погодився Верн. Але про кінцівку Тедді правду каже. Фуфло якесь. Так, я зітхнув. Крис підвівся. «Пора вже нам тупати далі», – сказав він. На дворі було ще зовсім ясно, і розпечене небо відливало сталлю. Але наші тіні вже видовжувалися. Пам'ятаю, що в дитинстві в вересневі дні завжди якось раптово уривалися і заставали цим зненацька. Не наче в душі я сподівався, що завжди буде серпень, і аж до пів на вечора небо яснітиме немову день. «Горді, котра там?» Я глянув на годинник і вражено побачив, що вже по п'ятій. Точно, пішли, вирішив Тедді. Але табором станемо до темряви, щоб дров назбирати і все таке, а ще мені вже їсти хочеться. Опів на сьому, пообіцяв Крис. Нормально? Ми всі погодились і знову вирушили в дорогу, тільки тепер йшли не по рейках, а насипом. Невдовзі річка лишилася далеко позаду, і ми вже не чули її шуму. Над нами дзищали москіти, я прибив одного долонею на шиї. Верн і Теді відірвалися від нас і крокували попереду, ведучи між собою якусь мудрагельську розмову про комікси. Крис ішов поруч зі мною, сховавши руки в кишені, а пов'язана спереду сорочка ляскала об коліна й стегна, мов фартух. — У мене є Вінстон, — сказав він, — у старого з тумбочки цупонув, — поштуці на брата після вечері. Справді кльово. Найкраще сигарета смакує тоді, сказав Крис, після вечері. Це правда. Якийсь час ми йшли мовчки. Історія вийшла файна, раптом промовив Крис. Вони просто тупі й не доганяють. Та ні, не така вже вона і класна, кінець змазаний. Ти вічно таке кажеш. Не жени, і ти сам не вважаєш її поганою. Запишеш її історію. «Можливо, але не зараз. Я не можу їх записувати зразу після того, як розповім. Вона потерпить». «А те, що Верн сказав, що кінцівка – фуфло?» «Ну?» – Крис розсміявся. «Та все життя – фуфло. От хоч на нас подивись». «Та ну, ми кльово відриваємось». «Так», – кивнув Крис, – «ми відриваємось наповну, мокрописький». «Я розсміявся. Крис теж». Вони з тебе вискакують, як бульки з газованки Через кілька хвилин озвався він Що вискакує? Але я зрозумів, про що він Історії Я від цього в шоці Ти наче мільйон історій можеш розказати Та й то лише ті, які на поверхні береш Горді, із тебе колись вийде крутий письменник Ні, я так не думаю Вийде-вийде Може навіть про нас напишеш, коли голяк буде з матеріалом Голяк має бути серйозний і я підштрикнув його ліктем. Між нами знову запала мовчанка. А тоді він раптово спитав. «До школи готовий?» Я знизав плечима. «Хто, коли бував готовий до школи?» «Ну, можна було трохи порадіти, думаючи, як вернешся, друзів побачиш». Цікаво ще було, якими виявляться нові вчительки, молодими лялечками щойно з учительського коледжу, яких можна підколювати, чи якесь старе трясуче дрантя часів, що народилося на світ ще за часів битви за Аламу. Дивно, проте навіть довгі затяжні уроки моглися так потішити. Бо коли літні канікули наближалися до кінця, тобі часом ставало так нудно, що ти міг повірити, ніби можеш чогось навчитися. Але літня нудьга ні в яке порівняння не йшла зі шкільною нудьгою, що встановлювала своє панування вже з кінця другого тижня. Тому на початку третього тижня ти брався до реальних справ. Чи вдасться плюнути смердюжці фіске в потилицю жуйкою, поки вчитель пише на дошці основні статті експорту Південної Америки? Скільки разів ти зможеш гучно порепіти, спираючись на полаковану дошку парти, якщо твої долоні сильно спітніють? Хто найгучніше пердне в роздягальні, перевдягаючись на фізру? Скількох дівчат можна на обідній перерві розвести на гру «Взнайди хвісту, лося». Вища школа, бейбі. «Середні класи», – сказав Крис. «А знаєш що, Горді? Уже наступного червня ми всі розброщаємося». «Ти про що? Чого б це ми прощалися?» «Бо це вже тобі не п'ятий і восьмий класи. Ось чого». Ти візьмеш курс на коледж, а ми з Теді Верном, ми всі візьмемо курс на роботях. З іншими тупоголовами будемо попільнички й шпаківні ліпити. А Верно може і виправна світить. Ти познайомишся з багатьма новими хлопцями, розумниками. Отак усе й буде, Горді, так влаштовано. Багато нових цикунів зустрінути, і це хотів сказати. Він узяв мене за руку. Ні, чувак, не кажи такого. Навіть не думай про таке. Вони розумітимуть твої історії, не те, що Верн і Теді. Та у сраку історії я не піду вчитися зі сциконами. Ні, дякую. Якщо ні, тоді ти кретин. Що кретинського в тому, що я хочу бути зі своїми друзями? Він замислено поглянув на мене, наче подумки зважував розказувати мені чи ні. Ми вповільнили ходу. Верн і Тедді відірвалися від нас і були вже на півмилі попереду. Сонце, що вже спустилося низько, світило крізь переплетене віття дерев, роззолочуючи все навколо, і в стовпах його променів танцювала пилюка. Але то було золото з крамниці усе по десять центів. Дешева біжутерія замість коштовності, коли ви розумієте, про що я. У сутінках, що вже густішали навколо, бігли кудись у нескінченність рейки, і подекуди на них зірково зблискували мінливі цятки. Так, наче якийсь схибнутий багатій, що маскувався під роботягу, надумав через певні відтинки сталі повставляти в них діаманти. Повітря досі було розпеченим, з нас градом стікав під і ставала слизькою шкіра. Кретин, ти будеш, якщо дозволиш друзям потягнути тебе на дно, зрештою проказав Крис. Я знаю, як тобі з предками живеться, їм на тебе не срати. Ім тільки до твого старшого братика діло було. Як моєму баті, коли Френка кинули в порцмутську воєнну тюрягу. Він тоді став зганяти з на нас, малих, лупив нас постійно. Твій тато тебе не б'є, але це в чомусь навіть гірше. Він тебе бачить немов у вісні. Ти можеш йому сказати, що хочеш на робітничі курси, і знаєш, що він зробить. Перегорне в сторінку газети і скаже... «Що ж, Гордо, чудово, а тепер піди до матері і спитай, що в нас на вечерю. І не кажи мені, що все не так. Я з ним балакав. Я не сказав йому, що все не так. Страшно дізнатися, що хтось інший. Хай навіть це твій друг достеменно знає, як у тебе справи в сім'ї. Горді, ти зовсім ще малий. О, дякую, татусю. Я охеренно шкодую, що я не твій батько, сердито відрубав він». Ти б тоді в мене не квилив про те, що хочеш із нами на ті галімі курси. Тобі наче Бог щось дав, усі ті історії, які ти можеш вигадати, і сказав, ось що в нас для тебе є, малий, постарайся не втратити. Але діти втрачають усе, якщо нема кому про них подбати. Якщо твої предки такі йобнуті, що їм нема до цього діла, тоді цим повинен зайнятися я чи що... У нього був такий вираз обличчя, наче він думав, що я замахнуся на нього і вдарю. У зелено-золотавому сяєві вечора воно здавалося нерухомим і нещасним. Бо він порушив наріжне правило, що діяло в ті дні серед пацанів. Про іншого пацана можна казати що завгодно, ганити його на всі заставки. Але навіть не думай сказати криве слово про його маму і тата. Легендарне непорушне. Так само, як не запрошувати друзів-католиків на вечерю в п'ятницю, поки не знатимеш напевно, що на стіл не подаватимуть м'яса. Якщо хтось із дітей глузує з твоїх батьків, ти мусиш нагодувати його духопеликами. Ті історії, які ти розказуєш, горді, вони ж тобі першому добро й зроблять». А як ти й далі валандатимешся з нами, бо не хочеш, щоб банда розпалася, то кінчиш так само, як усі, нікчемухою, яка тягне на трійки, щоб у команди брали. Так сяк дотягнеш до старших класів, будеш сука майструвати на тих курсах, витирачками кидатися і протирати сідниці з рештою, таких самих, як ти, нікчемух. З уроків тебе виганятимуть, усуватимуть від уроків нахрін, а потім з усіх мрій у тебе лишиться тільки тачка, щоб повести якусь шмару на гоцанки чи в срану таверну два мости, а тоді ти її забрюхатиш, і до кінця життя нидітимеш на фабриці чи в якійсь задрипаній шевській майстерні вобурні, чи аж у гіл кресті курей скуптимеш. І та історія про пироги ніколи не буде записана. Нічого не буде записано, бо ти станеш усього на всього черговим розумником і з гівном замість мозку. Коли Крис Чемберз усе це мені сказав, йому було 12 років. Та поки він вимовляв ці слова, його обличчя зморщувалося і потроху ставало старшим, старезним, вічним. Він говорив рівним, безбарвним тоном, та все одно його слова жахом ударили мене в живіт. Так, наче він уже все своє життя прожив. Те життя, де тобі кажуть не соромитися, підходити до колеса фортуни і крутити його. І воно так гарно крутиться, і хлопець натискає на педаль, і воно спиняється на подвійному зеро. Сектор закладу усі програють. Тобі дають безкоштовну перепустку, а тоді врубають дощову машину. Прикольно, га, такий жарт навіть Верн Тесіо зацінив би. Він ухопив мене за голу руку, і пальці міцно зімкнулися. Вони лишали заглибини в моїй плоті. Врізалися у кістки. Його очі були затемнені і мертві. Чорт, такі мертві, наче він щойно з домовини вивалився. Я знаю, що люди в цьому місті думають про мою сім'ю. Знаю, що вони думають про мене і чого ждуть. Мене тоді навіть не спитали, чи то я взяв ті гроші на молоко. Просто відправили провітритися на три дні. «А то ти взяв?» – поцікавився я. Раніше я ніколи в нього про це не питав, і якби ви мені сказали, що колись спитаю, я б назвав вас божевільним. Слова вирвалися кулею. Ага, я взяв. На кілька хвилин він замовк, просто дивився поперед себе на спини Тедді та Верна. Ти знав, що я їх узяв, Тедді знав, усі знали, та навіть Верн, напевно. Я хотів був заперечити, та потім стули в рота, бо він мав рацію. Байдуже, що я казав батькам про те, що людина невинна, поки не доведено її провину, у душі я знав. А потім я, може, і розкаявся, і хотів повернути, сказав Крис. Я вибалушив на нього очі. Ти хотів повернути? Я сказав, може, припустімо. І, може, я відніс їх старій Саймонс і в усьому зізнався, і, може, віддав ті грошики, а мене все одно послали погуляти, бо молока на них так і не купили. І, може, наступного тижня стара Саймонс прийшла в школу в новенькій спідниці. Від жаху мені одібрало мову, і я міг лише витріщатися на криса. А він мені всміхнувся, але то була крива, жорстка посмішка, що не торкнула його очей. «Усе лише може», – сказав він. Але я згадав ту нову спідницю, світло-коричнева з візерунком в індійській огірки, пишна така. Пам'ятаю, ще подумав, що стара Саймонс у ній аж помолочила, навіть погарнішала трохи. Крис, а скільки там було тих молочних грошей? Майже сім баксів. Господи Ісусе, прошепотів я. От я й сказав, що я вкрав гроші на молоко, але стара Саймонс потім вкрали їх у мене. Ти просто прикинь, а тоді прикинь, що я цю історію розказав. Я, Крис Чемберс, молодший брат Френка Чемберса і очиська Чемберса. Думаєш, мені б хтось повірив? Ні за що, прошепотів я. Господи Ісусе. Він знову посміхнувся тією крижаною жаскою усмішкою. А, думаєш, та сука б наважилася щось таке провернути, якби бабки взяв хтось із тих смердючих багатіїв з Касл Ні. Отож, якби то був хтось із них, Саймон зби сказала, нехай-нехай, цього разу забудемо, але по руці ми тобі надаємо сильно, а як ще раз таке втнеш, надаємо по обох руках. Але я... Вона, мабуть, давненько вже накинула оком на ту спідничку. Коротше, побачила свій шанс і вхопилася за нього. Дурний я був, що вернув ці грошики, але я й подумати не міг, подумати не міг, що училка. Ой та яка нахрін різниця, нащо я взагалі про це милю? Він сердито тернув рукою очі, і я зрозумів, що він мало не плаче. Крис, сказав я, а чому ти не запишешся на курси для коледжу? Ти розумний. А про це в директорській рішають. І на тих своїх учительських зборах. Посідають у своє учительське коло і давай поргу гнати. Ага, ага точно, точно. Їм на все насрати, крім того, яка в тебе була поведінка в початкових класах і що в місті думають про твою сім'ю. Там вирішують тільки те, чи ти не будеш погано впливати на всіх тих гівнюків із курсів для коледжу. Але може я й спробую пробитися сам. Не знаю, чи вийде, але спробую. Бо я хочу вирватися з Каслрока, поїхати в коледжі, більше ніколи не бачити свого старого і братів. Я хочу поїхати туди, де ніхто мене не знатиме, і не мені не буде чорних плям, а там вже почну все спочатку. Але не знаю, чи в мене вийде. Чому ні? Люди. Люди тягнуті на дно. Хто? Спитав я, а сам подумав, що він, певно, має на увазі вчителів. Дорослих монстрів, типу міс Саймонс, яка хотіла нову спідницю, чи, може, свого брата-очиська, який зависав Зейсом, Біллі, Чарлі та рештою. А може, своїх батьків. Але він сказав. «Друзі тягнуть тебе на дно, горді. Хіба ти не знав?» І він показав жестом, наверное, теді, які стояли й чекали, коли ми їх наздоженемо. Вони саме реготали з чогось. Верн той мало не лускався зі сміху. «Твої друзяки! Вони як ті потопельники, що хапають тебе за ноги. Урятувати їх ти не можеш, можеш лише втопитися разом із ними». «Ворощіться, черепахи!» – крізь сміх загорлав Верн. «Та йдемо!» – гукнув у відповідь Крис. «Я не встиг нічого відповісти, як він побіг. Я припустив за ним, але він їх наздогнав раніше, ніж я його».